Veci im, Svetlana Veci im rekla, ne slušaju, ne znaju kut sama u šetnju kasnu, kad pošao sam ponovo vidao sam vazduh pa žickam kartu i lodnu masku, za šatelu jedno me pratu ka masu ako ću na polju da nosim masku, bar da upoznam braću vanzemaljsku, bar da se vidi planeta crvena, tamo već nema ni jednog drvceta slali su sondu, našli su vodu, tama navodim da živim u tornju plastike vrto već većem u torbu, da imam za tamo da bacam u vodu kako bi manje nostalgično pekla sjećanja na naša korita reka znam da će svakako da padne seča, kada mi refren zapeva ceca Vazdu. Koji Džabe ja trčim i jedem zdravo kad udišem kancer Ugluče pravo jer neki je pametni glinu prodavo Da ne bi se trošio poprasko pavo Džabe ja pišim i radim tonske Neće se skoro održati koncert Ali će uskoro litium ovde vaditi valjati litium jonske Džabe mi filteri od ruske braće Kade šerihija sa česme kaplje Privatne firme sa klorom nam kasne Čure da reke u cepke nam stave na gubregu kamen Na džubretu plamen, na nebu trak poput šakorske table Na berzeg jedaju Microsoft Pfizer Jebe što sranje, daj cecu jače Vduh koji diše, ne treba mine Šta će vedit to? Vduh koji diše, ne treba mine Jer ne želim kancer, mlada dobijem